Плюс групове, ти ж не сам був. О, Дмитро, навіть притис руку до грудей, наче вибачаючись. От віриш, навіть сходу не порахую, скільки за це можна намотати. А напавши, ви могли схотіти заволодіти зброєю і навіть стріляти. Був же постріл. Ну, боже же ж. А ви в рукавицях працюєте, бо зима на дворі, тож відбитки ваші на пістолеті не дуже і потрібні. Ну, ти віриш, що рапорт ще не писався, а? Ні, ти віриш, що ми напишемо так, як потрібно. Затриманого наче правець ухопив, роззявивши рота, витріщивши очі. Він навіть не намагався щось бовкати, а лише з жахом лупився на слідчого. «Загалом при бажанні сягне за десять», – підвів Резуме Стефлюк. «А за цих десять тебе там так, що назад хрін вернешся. Я вже не кажу, що з тобою робитимуть наші». «За ким до зони добереся?» «За ногу товариша по зброї, хоча це вже дрібниці!» Обскубаний цвинтерний комерсант зазіпав, намагаючись щось сказати, але на нормальну мову так і не здобувся. «Що?» – не зрозумів Стефлюк. «Чого ти роздявляєш рота? Ти що, риба?» Я... Пане начальник, белькотів той, притискаючи руки до грудей. Пане майор, я пошкодуйте. Кого? Тебе? – скривився Дмитро. Таке чмо шкодувати. Я чисто сердечно, як належить. Ну, повірте, я все розповім. Кому ми вінки здаємо? Вони ж їх переробляють. «Це все у нас на комбінаті, там такі сволочі!» «Нахріна мені твій комбінат і твої вінки?» Стефлюк нахилився до нього. «Я тебе про що питаю?» «Про труб, який викопали після поховання, а ти мені?» «Я не знаю», – клявся той. «Але дізнаюся чесно, я чув, що викопали». Он Льонька розказував, Він же на комбінаті робить, Я взнаю. Добре, Погодився Стефлюк, А тим часом ось тобі папір, Пиши, Що збирався, Хто там ще крім тебе На цвинтарі пасеться, Хто переробляє, Хто продає, Усе пиши, Згодиться. На безриб'ї і рак риба. Писав злодій недовго. Переглянувши написане, майор залишився задоволений. Добре, сказав він. Два дні тобі на отримання результату. Інакше все оце ваше кишло. Він погрозливо потрусив аркушем під носом у затриманого. А тепер дужвідси. — Як дуй? — той нерішуче підвівся. — А пропуск? — пропуск, — здивувався майор. — А може ще ключі від квартири? — Дуй, я сказав, не буде результату за два дні, я ще й втечу на тебе почеплю. — А яка втеча з пропуском? задкуючи і натикаючись на стільці та двірки, Затриманий залишив кабінет. Стефлюк дістав сигарету і запалив, а потім зняв трубку телефону. «Саню», – сказав він, набравши номер, – «давай другого». 30 грудня Сергій остаточно зрозумів, що зустрічатиме новий і не який-небудь А-2000 рік. Сам він лежав укритий ковдрою і дивився в стелю. Ніхто не поспішав запрошувати його зустріти Новий Рік разом. Після того, як він усерідше став відвідувати секцію самбо, кудись поділися друзі. Товариші по спорту почали забувати. Сусіди по блоку. Також нечасто... Відвідували його після переселення до окремої кімнати, яку він тепер міг собі дозволити. Останню зі своїх подруг Марину він бачив два місяці тому випадково. Відтоді кілька разів вона дзвонила, але він не мав часу і хоч не хотів собі в тому зізнатися бажання бачитися з нею. Їхати додому до батьків також було пізно, ще й з такою ногою. Якби хто сказав йому півроку тому, що він отак зустрічатиме нове тисячоліття, Сергій просто не повірив би. Зараз у будинку Гайдукевича, напевно, готується до походу у печери по екзотику. А можливо, ніхто вже і не готується. Може, глава фірми давно припаркував свою Ауді біля дев'ятиповерхівки, де живе розкішна блондинка в чорній сукні, а молода, порядна та розумна дівчина з великими вразними очима, яка навіть не згадала про нього, що лежав з її милості на самоті в чотирьох стінах, сидить зараз на килимі, та пестить своїх доглянутих псів. Усе стало на круги своя. І не повинно бути йому ніякого діла ні до Гайдукевича з його коханками, ні до псів, що табонами тенеалися по віллі, ні до її чарівної господині. Ні до чого... Порозглядавши стелю ще хвилин десять, Сергій накинув спортивну куртку і покольгував у вестибюль. Черги на телефон довелося чекати. Марини вдома не виявилося. Не виключено вона вже готувалася до зустрічі Нового року десь в іншому місці, там, де її могли належно оцінити. Повернутися на гору так ні з ким і не поговоривши, було б зовсім сумно. І Сергій, повагавшись, набрав телефон Валерія. Ну що, запитав він, коли то я звався, ти вже готовий до новорічного сафарі? Звичайно. Настрій у Тализіна був піднесений. Валерій уже передивився спорядження і був у захваті а перспективу несподіваного заробітку ще більше додавало наснаги. А колеги твої ну, оригінали, сипав він з кормовкою. Дама хоче собачку до печер тягти, а верховний шеф пів морозильної камери на себе висадив. Очевидно, поїсти не дурень. По ньому, власне, видно. Та взагалі хлопці з тих, що могли б жити ще веселіше, але не знають, як це зробити. Зрозуміло, – погодився Сергій. А як ти, як твоя нога? – Стерпно.